Vi har typ hämtat oss från hundra avsnittsjubileet. En brakfest blev det till slut. Det var kul. Cool. Men nu kör vi vidare. Hundra avsnitt till. Eller något. Det här är nummer 101. Och vi har två gäster med oss som jag aldrig har träffat förut. Det känns kul cool, tycker jag. Nino och Ichibo. Ja, tjena. Uttalar det rätt nu. Ja. Vad bra. <laughs> vissa säger i show. vissa säger i seven. Jens Mikkelgren Ichu. säger i show. Mm. Bra bra. namn i seven. Mm. På mm. besök från Göteborg. Ni har varit här några dagar och hängt runt i Stockholm ja, och spelat river. Jag kommer inte torsdags. Och mm. ni bor där Jag har flyttat hit. Mm -hmm, ja. ja. Så jag bor här. Jag har bott här i fem månader. nu. Mm. Välkommen mm. till storstånd. Man har ju hittar fortfarande inte. Uh. Men jag är väldigt dålig på att hitta överhuvudtaget. Um. Ichibu. Ichibu. Ja, <laughs> mm. <laughs> vi smyggde igång en låta i bakgrunden. Mm. Gryning så vi fick lyssna på för någon månad sedan när ja, just det. Joel, Igge och Åsian uh, Melin var här. Mm. Uh, och premiärspelade den. Ja. Vi blev superglada för den är så jävla grym. Mm, tack. Så Messi. Uh, så jag vet ju vad du håller på med lite grann mm -mm. Det är liksom musikmakande mm. uh, Är det någonting annat man borde veta om dig? Vad pissar mm. du med till vardags? Jag jobbar ju med Joel på Jekedag mm. Med bokningar och lite allt möjligt typ. Just det jag har väl lite allt möjligt på och sådär. Uh, Men uh, det är väl de två som är mina stor, största sysklor liksom. Yes uh -huh. Nino du är också i klubb Och bokar uh, business ja. Skivbolagsbranschen mm, också lite lite vad, vad gör du på dagarna? Jag pluggar, men när jag inte pluggar så gör jag trungfunkfesterna med Fredrik Nyberg, Nibs, mm. i Göteborg. Och vi har kört två datum i Stockholm eh, på maskineriet. Och nu tar vi lite paus i sommar och kommer nog tillbaka till hösten igen. Ni har liksom kört någon slags dubbel dubbel. Ja, ah, vi känns som trunkfunk kallar du det. Skeppar eh, Stockholm och Göteborg mellan ah, typ så. kusterna. Så gärna en stor grej grejen ja. Men <laughs> spänna på det på Facebook också så tour hela tiden mm. tour turné turné lite <laughs> <Göteborg>, både <laughs> Stockholm vadå? Egentligen åker ni bara sex för 1000. Ja, exakt. Ah, så här artisten ska vara med till Stockholm men så ja, ah, ah. det är ändå tour så. Okej, bara tåget liksom. Ja. det låter bra. Det nice. mm. va, va, va, hur har ni lite gemensam musiksmak på något sätt? Har jag och Fredrik. Ni, ah, eller har ni, eller jag, vill jag. Ni, Ja, precis. Ah, um, men, ja, Ja, ganska mycket och lite olika. Men vi är ändå många saker. Han flummar så, runt ibland ibland. Mycket flumegas ja, jo men vi gillar nog. Nu gillar jag sån här portugisisk eh, portugisiskt typ tyskärt hus. Aber to pato Okej, okay, okej. Okay. <laughs> igen. Ist istället för att ni ska få välja låt så kan ni sjunga olika eh <laughs> olika genrer. Ja, en grupp jag, typ jag tror <laughs> Okay, mm. nice, nice, nice. Mm. Nej men han borde flytta till Lissabon tror jag uh. vi, för, vi, Du är inte hemma här nej. Okay. <laughs> Jag är glad att ni är här Vi kommer vi kommer föra ett par låtar var från er som ni har valt mm. Som ni gillar mycket just nu uh, Vi kommer dock börja med en Som jag har älskat jättemycket I veckan, Vi uh, får se vad ni tycker om det här Jag vet inte om det är liksom er mm. style riktigt. Men vi kör Vän, vän mycket saker lite som det var förut Nej Nu Vissa vänner som vi vänner livet ut Det tog slut Vill ha världen fast att världen är sjuk 14 vass jag gör år året debut Dag in och dag ut Beka fingret till snut Transporterade vid konvolut Ibland vill jag leva tryggt liv som vida människor Ibland Andra dagar bara lackar vi nita människor. Aluminium i min tennis, så fick hon att gå bi bi min telefon. Rulrar den bi bi den gick färdig på. Sprang få polis i det som ett maraton. Gotta lovgläda den lugna King Salomon. Körde vi i skogar vad fan tror du? jag har stora som myter i min pulo Ofta vid shopping, jag och min shop. Då har vi i gemröker på avodo. Säg vad jag till min krona. Jag och min gypsyblom i det kurva. Vi svart fordon, vi har plats för vår skola. Vi så vid, vi kallar den olaglig.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 Ändå se Maria plaza, ändå se mi casa är su casa, Ändå se jag togade med babu, hamma brusat i Mustafa De la fem juega en nyasa, chila justanito mi amigo, ja, que pasa? Yuda alltså kunde fila på mitt koto atti i mucho, alt i protum, alivari Gör det för min åker Gör det här för Löfven som Toroto Gör det för Dinero Här gör du så klickar vi som Lego Brata han vill visa Montenegro Han visar mig Versace Rullar upp en jord är som Mackie Tugas och Blackie Häll er upp en Raki Där de többade hela nya i en fiat Garba bara ena skit i dig så alla frias Man är mira, polizia Ingen fucking Garamia Där mig göra, korsekta min arabia Alla orterna de bakter som vi vore Al Jazeera Västra, kodera är stränga som Sharia Vad som helst kan hända Alla solo, konga fyra Stora bida plus en gärning Stammar bland dig som Shak var det som i dyrast, ingen skåd och speler i, men är det ruta som en färs Klappa tills vi badar Jag är upp Jag <dı> äter ja, ja, ja. <regular> en nigger som Mikazoo Blev tatt av Puli 9 plus en Zamorano Woop woop Jobb i bagagerummet Lönn i bagagerummet Kasta ut hvis jag må sone Skrrr Vi bara har en million och damer i en skrrr My nigger Madis, havregrind. som Pepsi. du är inne på det, och är viktigt. det Vad säger ni? Jag tycker det har han att det är väl Ja. Vad, sa, vad sa du? Att det är Berzace och Marcella i samma låg Ja, fett mm. <laughs> <Jag> <laughs> det, på det är ty av ty alltså det, all nice. <laughs> det var så Arif, en norsk dude okay, Som vi ja. spelade för ett Vi körde originalet i den här för några månader sedan ja. Och pratade då om att fan, det, här, det är ganska likt RMH-soundet uh -huh. mm. var, det, var det på norska? Ja, <laughs> han, det nej, det, sista passen var han Arif ja, okay, ja, För det lät ju lite skevt men Det här var mm. Arrimå i Mixen med Michelle Dida och mm. Erik Lundin. Som fri, hela ja, men. ja, men visst var en ja, gym. Jag tycker den, den har liksom gått på repeat hos mm. i veckan. Det uh. tog så här tid för mig att börja lyssna på hiphop. Alltså. För att när jag var liten så min storebror så, han, så här, han var typ lyssnade på hiphop och var, så här, tung typ. Och <laughs> han var typ sträng mot mig. Så jag blev så här, Jag bara så här. Nej, jag gillar inte hiphop. För det Jag skulle det. bara säga, jag gillar allt som inte var hiphop. Och då kallade han mig, Swedish, typ. för och, för jag, okay. så är för lite upp. Jag och lyssnade inte på hiphop. Men sen så började jag lyssna på hiphop och ja, nu vill jag det som fan, lyssna på oss så mycket. Ja. ja, men det är ju, man måste ju liksom revoltera mot någonting ja. i sin musik som man så många minuter. Mm. Men ändå oballig är ju att säga nej. nej. säger nej till hiphopen. Ja. <laughs> ja, jag fattar. Uh, vi ska spela någonting som ni har tagit med, uh, som heter Toring Touring, ja. Vad är det? Det är det typ manas från USA, tror jag. Mm. Bara en så här snubbe som inte på SoundCloud. Så uh, ja, man gör sådana här typ lite plågningsspelats, mm. bara sessions han har gjort. Och jag, så här, Vad var det du fastnade för? De är bara så goda. Och jag brukar alltid spela dem när ute och sådär. Mm. Uh, och det är inte många som har hört det tror jag så jag tänkte att vi kan visa det. Ja. Ja, Nino, vad var ditt betyg på den här låten? Så sa det att ja, fan William, den, den här låten var det fan partig i. Alltså. Jag hade glömt vad. repetitiv den var. Det. Nej, är det var bra. Ja. Jag gillar det. Uh, du har visat mig han innan. Ja, men välj så mycket på det. Alltså, mm. det ja, för mig hjälper det ja, så mycket att han heter Tåring. Tåring, ja. <laughs> Varför det? Vad, vad är det som är pågående med den namnet? Det är bara så här ovarimligt smutsigt på en ja. <laughs> Och så är en sån så. musik. Mm. Um, men det är lite äh, uh, tribal tribalkänsla på det. Namnet. Ja, men ja. Eller något. <laughs> så här. Någon luddet <laughs> som kommer säkert under tåringen <laughs> <lyckas> på <laughs> gött, gött, Så i låter trummen. den här låten. Men <laughs> <laughs> ja, men. Uh, ja, nej, men, uh, men det är ju en konst att döpa sig själv på något sätt. Ja, det Tänker jag när jag ska musik Vad va, va, va, va kommer ditt artistnamn i själv? Jag hette det när jag spelade Diablo 2 När jag var typ. <laughs> Vad nu spelar du var? Diablo 2 mm -hmm. Men sen när det blev ett sprittuellt Så, så det? har det blivit att det är såhär ett sprittuellt namn Men hur kom du på det? Inte ens jag vet Nej jag tyckte bara det lät nice mm. jag var, Alltså jag var faktiskt ganska liten När jag kom på det Jag har inte sagt detta för det. <laughs> nej. Jag det nej Det låter inte Det för Diablo 2 namn Nej men jag var en sorceress på Diablo 2 Jag okay. kasta eld jag har spelat lite Men, <laughs> men <laughs> ja, <Fett>. ja. <laughs> Elkastare Jag trodde det var något så japanskt mm, sloganaktigt Alltså men det, det är mig lite för att det är så här etniskt ambigöst Man kan passa in det typ i mm. ett afrikanskt kontext eller typ indiskt med tjiva, mm. vad som helst eller som du sa då mm. så här, det, det är lite det jag gillar med det också mm. Mm. Det funkar Bara för att, i många så, Jag sammanhang. vill ändå göra något ja ah, typ, Någon motsvarighet till det i musiken Att det är så här typ, lätt Eller svårt att placera mm. Eller att det är eklektiskt på det sättet Får vi höra någon av din musik idag? Eh, ja det, det kommer vi nog få göra Ja det, är någon slags, ja, det äh, kommer slags hemlig... nog göra, <laughs> ja. Det <är> ska <laughs> <var> bra det <laughs> kan, kan, kan, <laughs> ja. vi Men det, vi går över till nästa låt igen ah, Ja jag tycker också det, det är det ja. som jag har valt to love the sport there. Nu är den här rösten. Mm. Lycklig, fina, Just det. fina pipa. Uh, det var en uh, ung kille som kallade sig för Club Desportif. Som har uh, lyckats lyckelis Time Flies. Vad tycker nice. ni om det Bra. upp Uppsvävigt. Ja. Mm. Upp, upp, upp Väldigt uh, molnig mm. på något sätt. Mm. Uh, sjukt bra. Mm. Uh, vi ska gå vidare med en uh, genuinen favorit. Mm. Uh, som är remixade av några andra goa. Ja, ah, Check out system mm. mm. Hänger ni ihop på något sätt? Är ni mm. liksom Det hänger. liksom kommer. Mm. Mm. Mm. De um, remixar Williams eh, låt som kommer snart på Trunk Funk. Mm. Den grinning. Mm. Som vi hörde lite av i början. Ja, precis. Mm. Där ska Check out system och um, ja, Vi gillar dem som fan. Jag gillar dem som fan. Och de släpper snart ett album på Barnhus mm. som jag väntar på väldigt mycket. Och mm, den här ja. låten är remix på Axel Bommans låt Abba. Just det. Mm. Varför plockade du med just nu? Uh, hur var det? Nej men Daniel skickade den till mig och så... Fan var det. Jag vet inte, jag bara tyckte om den jäkligt mycket. Jag, det här introt är så jäkla fint. Kan vi inte ska prata mm. om det? Eller? Nej, kanske inte. <laughs> men den är, den är skitbra den här låten. Jag, jo fan, det är... Just det, jag fick lyssna på alla låtarna på alla Remixen, att det här. Var, och så var jag så här: ah, den här lå låten var min favorit, och så sa Fajk, ah, ja men det är ju fan, det är, är vår Jag visste inte att det var deras. låt Så jag gissade rätt eh, när vi hängde med på vill ni helst göra till den här låten? William, vad vill du göra? ska du bolla överens så fort? <laughs> William, hur känner du det här? Uh, bara vara var ostressad. Vad sa du? Bara vara ostressad. OS. OS. OS. Kolla på OS. <laughs> <laughs> <hör> <hör> Nej, ostressad sa uh -huh. mm, Ja. Um, jag har redan testat uh, den här låten, nu låter jag väldigt nära va? Det här låter jättebra. Ja, Okej, okay, det är nog jag som är lite högt i mycket. Men... Um, men, uh, jag vill promenera <laughs> mm. med den här låten och hem från den efterfest och typ ska hem också är det lite ljus när man kommer hem och så bara ja. det låter helt underbart. Ja. Vad, hur, vad är det som har hänt med den här låten från original till remix egentligen? De har bara lagt på massa så här goa blå Mål som typ går runt och svävar i en bra Melodi och så har de kvar den här basen mm. som Från Abba låter dum, dum, Som liksom, dum, dum, liksom ligger lite under mm. allting Lite mm. kvävd nästan mm. Det är snyggt, de är, de är verkligen grymma på det Att så här. Det är en svår låt att mixa mm. Varför det? Men alltså det är den här Abba samplingen One of those nice mm. Och den är den som fyller alltså, Alla komponenter är där och den Den är så klar på ett sätt Maxar. Och så tydligt, ja och också och, och, och bra och hittig att ändra på sådana låtar är ju Svårt, men de har gjort det till en helt ny låt Och det har de gjort med grinning också mm. Alltså på ett väldigt väldigt uh, Coolt sätt ändå Det typ har mm. ändrat melodin, men den är ändå Den har kvar på typ, skälen och låten Och det har de ju här också Heja, heja heja Shout out Grymxar <laughs> uh, du några låtar? Mm, jag är det Nej, har do inte det Inte på ett tag, again. nej nej. Mm. Uh, nej, det var ett tag sedan Uh, Hojta, kanske snart. om du gick upp något. Ja, om ni hör detta, ring 0761610443. Vi fortsätter med en uh, god uh, finskille som uh, vi gillar mycket. Uh, vi framför framförallt hans Nej. hår väldigt jag, mycket. Jag träffade en finne på hotellet mm. eftersom jag hade checkat ut. Mm. Han, uh, han såg mig och sitta där. Han bara, you, you look very bored and you have very uh, stylish haircut and a nice suit. Uh, och sen började han uh, du har uh, <laughs> Ja men han var typ han var skit konstig och speciell um, Jag vet jag han, ja förlåt Han började prata, han började insistera på att uh, Jag var, alltså, så måste vara gay mm -hmm. <laughs> Och uh, det var typ det mest intressanta som har hänt på hela veckan. Konstig kontaktsökande kille. Oh, jag brukar veta att du har bott verkligen. på men Det var där som den här snubben Jaco Aino Kalvi oh, spelade i veckan. Ja, oh, det var där. Det var sparing. där jag träffade den här filmen oh. Det kostar kosmiskt Det kanske är i då. Någonting som väldigt mysigt med att sjunga sitt eget namn. Sitt fulla namn genom en hel Det var nog det som gjorde att jag fastnade för den här. Men också det här mysiga, lite sorgsna taken på någon slags disco. Väldigt finskt på något sätt. Ja, verkligen. Vad fick ni för känsla? Det känns som så här finsk disco dub på något sätt. Men inte så här lite... Finsk disco-dub-melodifestivals-netrappar. Eh, alltså, det känns konstigt och mäktigt, men jävligt svängigt på något sätt. Det Vackert. Det är ju Norge som liksom har haft på patent på den här ny-discon ny ja. i flera omgångar. Ja, och den är ju ganska så här... Todd Tarrie är ju ganska peppig och glad. Och så där som man tänker mm. att man är. Huttiga. <laughs> mm. Och det här är liksom den typiska stereotypa av det finska. viben. <laughs> ja, men det var sjukt <laughs> det, bra alltså. Ja, jag tycker också den är jättefin. Det kommer ju ett helt album. Det, nice. nu det i, känns typ som så här... Och nu får du vara lite närmare i micken, tror jag. Det känns typ som så här, öst, östeuropeisk mm. funk och så mm. breaks och sånt. Ja, med Jäm, så. Jämfört med så här, den amerikanska funken som var då. Att det är den finska tecken på mm. den norska, västerländska diskon. Ja, och exakt. så är den så här, lite skevare och lite slöare typ. Ja, precis som man vill att det ska vara. Ja. Mm. Um, Allting som inte är käckt det är ju bra. <laughs> Vad ska vi lyssna på nu? Uh, det här är en låt som Min kompis Maja har gjort mm. Som hon skickade nu när jag, jag sa att jag skulle vara här Och så bara den Eller frågade om hon hade någonting mm. uh, Dorothy Siner I'll take you in your sleep Hur skulle ni beskriva det här? Eh, ja, du får beskriva det. <laughs> eh, låt, alltså vad ska jag säga? Det är ju väldigt maj på något sätt. Så som jag att mm. maj jag känner inte maj så bra, men eh, det känns väldigt så här industri på något sätt och ganska punkigt mm. på något sätt. Och sen de här, de här rusterna som upprepar sig som hon ganska ivillande då. Ja, som hon köttar på ganska ordentligt liksom. mm. Mm. Maj, hon gillar typ exploitationfilm och massa flumiga grejer mm. och hon gör också flumig musik så mer experimentellt. Och hon är bara supertalangfull på alla sätt, jätteduktig fotograf, jätteduktig att berätta och så här stort hjärta också så här superskön. Vad heter maj efternamn? Nästor. Mm. Och det här var alltså Dorothy designer Ja. Yep. Skick bra. Vi fortsätter på ett Ganska flummigt eh, tema mm -hmm. eh, Hör lite Vad ni tycker om de här ljuden Som Nej. är i den här låtan Nice ja bilder i huvudet ah, när ni bra. lyssnar på det här? Ja, jag började tänka att det var en träskdjungel. Mm. början här med typ grodor och krokodiler, tänker jag. Ja, det var något slags um, kväkigt ljud där i fall som jag tyckte också, också var mysigt. Så det var det jag fortsatte tänka på? Mm. Jag tyckte det var askrym. Ah, ah, det kul. var den bästa av alla era låtar. Ah. <laughs> <laughs> det är Peters val. Ramzi, ah, okay. uh, Ramsey ah. Prophecy. Men uh, ja, det är ju, vi pratade lite här under våren om uh, sparmusik och så härpiga låter som är lite lösa i kanterna som inte tar vägen någonstans. utan mm. bara så här flummar på liksom. Uh, och också om uh, såhär, naturljud. Mm. Jag vet när mm. vi snackar om Gryning, din låt. Ja. Uh, det är ju väldigt fina såhär, skogs, uh, och Ja, alltså tanken med den är att alla ljud såhär, motsvarar någonting i den scenen. Mm. Så typ, ja, man har ju de så här, tydliga fåglarna och sånt. Och den här lunkande grejen, som mm. Jag tänker att det är kanske en älg eller någonting. Mm -hmm. Som är så här nyvaken. Och sen de här varma kornen i solen kommer fram genom träden och så där. Så det har jag tänkt ganska så. Väldigt naturromantiskt. Ja, ja verkligen. Uh, och um, den kommer släppas med ett motsvarande spår som heter skymning. Mm. Som är den sidan av det då. Åh, den är vi spänn på att höra. sitt. Mm. vad Var, är, är det... Börjar du liksom i den änden när du skapar musik I någon slags miljö Eller, um Ibland Ibland är det bara su alltså Superintuitivt och känslobaserat typ. mm. Men Ibland kan det vara så Lite intellektuellt liksom. Eller någon tanke med det Eller mm. att man utgår från en punkt på det sättet Eller någon liten grej i alla fall um. så, Men det är, det är olika, mm. det är olika. Nu, nu, Tänker du mycket i bilder När du lyssnar på musik mm. ja. Och miljö. Ja, det gör jag. Mm. Alltså jag, som jag sa innan. Jag, jag har inte lyssnat på så mycket musik med text. Liksom. Eller den, denna, text har aldrig varit i fokus för mig. Nej. Eh, det har gått för snabbt för mig för att fatta texterna. Typ mm. bara, åh, jag vet inte vad som händer. Men <laughs> ha, jag tycker <laughs> nej, men så, nej, det gör det inte. Men jag tycker de bara så här, ja. Det var väl väldigt mycket bilder i början. Var väl därför mm. jag började lyssna på elekterna. Jag behöver inte text av den heller. Nej. Och där, ja. Men ibland är ju text viktigt också. Men... Eh, men ja. elektronisk musik så är det verkligen mycket bild. Ja, jag har också gått igenom en ganska lång period här nu när jag tycker det är ganska jobbigt med vokaler överhuvudtaget. Mm. Även sång. Inte mm. bara så här rap. Utan, ja. Då ska du konvertera till islam. För där finns det bara konsonanter. Mm. -hmm. Ja. <laughs> det låter ju så är det, det, det. Nej men så här. Islam skrivs ju SLM. Eller så motsvarar jag inte det. Ja. Och så, så här, här leder du olika ord från det. Mm -hmm som eh, mm. salam och islam det är samma ord eller så. Just det. Kommer det hjälpa mm. mig i mitt musiklyssnande? Ja. Ja, yeah. <laughs> Då kör vi. <laughs> vi har en låt kvar ja. som vi ska spela. Mm. Som är lite hemlig. Ja. Kanske. Mm. Du var också lite hemlig när du sa det. du bara som med lite. Ja. <laughs> <laughs> Jag har inte ja, tagit lite grej om den <laughs> uh, <laughs> vi, uh, Undrar vem det. Ja, <laughs> oh, ingen vet eller. Nobody knows. But the one who hear the smoke, yeah, yeah, is taking the infections into his body, so we don't allow it. Yeah. So somebody can get upset. Maybe I lost my money or somebody got some problem somewhere. When he see you smoking, then he take that temper on you. Yeah, no? yeah. You understand? He can beat you much more. You can't go to police station. You can't go to any place. But I've seen uh, Rastas who smoke. Yeah, Rasta weed, yeah. Rastavid, yeah. Uh, depends what we, is, uh, the especially mm. aren't allowed to smoke really mm, important because it's very dangerous to smoke, but so they hide mostly in mm. tunnels or machines and to smoke. Take maybe car now, a little play? heter den här låten Jenny? Ja, vad heter den? <laughs> Smoking cigarette är, in the shower. Är, hemligt, det är, är det Ja. Är det Ja, nu sa jag <laughs> den ändå Säg det. Smoking cigarette in the shower. Yeah. Fin titel. Ja. Mm. Uh, uh, finns det någon artist bakom det här eller? Mm. Vet inte. Nej. <laughs> Hemliga grejer men mm. också en låt med mycket miljökänsla. Mm, verkligen. Jag blev väldigt i där någonstans mm. mot slutet <laughs> ja. när man hörde vattenbåla eller stila. Det, det är ja. någon som står så här i, i sin dusch tänker jag mm. och röker. Och så hör man barnen så här genom balkongfönstret in. Så härlig så. känsla. Mm. Nu sitter vi här och har en balkong där öppen och ja, hör saker jag här, liksom, det. Ja, det är äh, är komma in genom fönstret. Såna tack för alla Malotta som ni har spelat. Mm, tack, för tack för att vad, vad ska ni hitta på i sommar? Vad händer i era liksom, klubbfixer-planer? Ja, um, på, på Jacky... Det som har hänt är att uh, Sebastian har raderat Vem är Sebastian? <laughs> vårt artistschema. Um, nu jobbar Sebastian med på trilong, Men innan mm. var det han och Joel som gjorde det som vi gör. Men mm. uh, han är också med nu. Så, och sen har jag varit sjuk och sen åkte jag hit. Men... <laughs> det är kaos på Jacky då, <laughs> Det kommer bli kaos. För alltså. vi kommer ha Colors hiphopklubben, eller mm. eh, hos Yikida, i, nu i sommar. Mm. Så det kommer Frest. att bli ja, stort och vi kommer typ alltså bomba hela stället. Det kommer att <skratt> ändra as mycket. Typ. Mm -hmm. Jag vet att det är en, det är en, äh, en konstnär här från Stockholm som ska komma och måla hela absinten. Med typ Ja, så det kommer att vara många stora ändringar. Och sen så kommer vi även ha en fortsättning på Trunk Nino, vad kan du berätta om det? Ja, det kommer vara en eh, terass eh, Eller det kommer vara en terrass. Vi, vi är på terrassen istället för att vara i absintbarn mm. eh, Så att eh, vi kommer vara utomhus Och köra från 17 till 22 Och eh, det kommer vara mycket glass i, eh, På terrassen Det här låter som en dröm Det, det är heter såhär så jag... trunkfunksglasterass Vi <laughs> kom på det och det kändes väldigt bra Och nu är det en massa glassar på flygaren Och vi kommer ha en massa glass, glass. Yes. <laughs> Glass glass, glass, glass. glass, glass, Annars är ju just de där klubbarna som börjar tidigt på typ en lördag eftermiddag. På ja. sommaren, det, det är min dröm. Ja. Och adderar glas på det, det känns ju bara ja. helt rätt. Ja, det kommer bli nice. nice. Hur mycket ska ni spela själva? Um, vi har ju faktiskt en releasefest här i Stockholm. Mm. Om en månad typ. Ja. Um, det är den 22 juli. Just på, för gryning, skymning. Ja, uh, på trädgård. Kul här, här i Stockholm Ja just det Vi, vi kör i på Jackedag Som en trunkfunkbokning mm. Och då är det Matt Carmel Chakasjöstraneus Och Chivu och Didi Nibs Så att, vi åker i Göteborg, Stockholm Tour Mysigt Jag gillar det här med folk som åker mellan städerna ja. Vi ja. vet om de det med Joel och Ossian också att mm. Det är en ny, en ny tid När mm. folk det går hänger med det lite mer Det är kul att det blir så Lite mer sammanhanget. Simla gummit att ni var här. Ja, tack så mycket. Vi, vi kom hit. får göra om nu i GBG gärna. Snart. Mm. Uh, vi har ju haft det ganska lugnt och skönt, mycket stämning, mycket miljö, låtar och mjuka ljud. Vi vill avsluta med någonting som är helt uh, annat och ganska störigt, men jag tror att jag gillar det i alla fall. Ja, <skratt> får, vi får se hur länge ni åker Sannet, kvar och stanna Okej då. God dag. God Ain't getting co on me nah. Why you keep going in circles? Hey, circles circles I got circles. my circle with me hey, And they aim it at you her go And thanks to me nah. But I leave you see in circles nah. I brought for me Circles I'm in the club, she don't mean But she rarely see numbers We all can dance to see